Десь так цю розмову, як і в собі й уявляв. Матвій запропонує черговий секс за гроші перед владиками. Йому стане гидко, і він відмовиться, якщо не вдавиться. Тому відповідав словами, які приготував заздалегідь. Є безліч інших композиторів, які сидять на хлібі й воді. Вони готові взятися за такий проект на совість, «І я впевнений, зроблять це талановитіше!» Як і в подимки плюнув собі в обличчя й обтерся. «Чому я?» Вони чули «Люципера».